وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وشر الغمور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني الحاضرين رحمني ورحمهكم الله كي نجد كان kajian kitab sirah yang ringkas yaitu muhtasar sirah al-wisham faham Allah taala dan kita masih membahas tentang kejadian perang khandak Alhamdulillah kemarin sudah dibahas secara rinci dan sudah kita bahas pula apa yang terjadi pada Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu dan jangan tertukar dengan Nuaim Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nahain bermaksud yang mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa aku sudah masuk Islam dan mereka belum tahu. Perintahkan aku sesuatu. Maka diperintahkan untuk membuat tipu daya. Rosululloh Taala Anhu dan itu berhasil. Yang kedua adalah ketika sedang genting-gentingnya, Rasulullah SAW menawarkan siapa yang akan mendatangi mereka dan melihat keadaan mereka. Tidak ada satupun yang berani mengangkat tangannya atau menyatakan ana sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Hudaifah pergilah wahai Hudaifah maka beliau berangkat ke tengah-tengah mereka dalam keadaan mereka sedang gelisah dengan dingin yang sangat angin yang kencang dan seterusnya sampai Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat keadaan mereka sudah resah bahkan mendengar ucapan Abu Sufyan ya ma'syara ma quraish innakum wallahi ma fi dari wahai bangsa quraish kalian sungguh demi Allah tidak berada di tempat yang layak untuk tinggal di sini telah binasa semua hewan-hewan ternak makanan-makanan telah habis tenda-tenda berterbangan bahkan periuk tidak bisa tegak dan api tidak bisa menyala aku akan pulang pulanglah kalian maka dengan segera dia naik ke untanya yang dalam keadaan sedang diikat kemudian memukulnya dan kemudian memacunya tiga pekerjaan sekaligus begitu naik lepas ikholnya e langsung pukul naik lepas pukul alaih <tuh> halal ini begitu cepatnya kata Hudaifah sungguh aku melihatnya di depan mataku kalau saja aku tidak diberi janji oleh Rasulullah SAW untuk jangan berbuat apapun aku akan panah dia dan akan sampai kepadanya, tetapi karena aku ingat Rasulullah SAW berkatalah, 'Tuhdiz Shayaa', jangan berbuat apapun, cari berita saja, kemudian pulang. Kalau saja aku mau memanahnya, aku bisa memanahnya. Allahu Taufiqah kata Taufiqah, farajatu, aku pulang, kembali kepada Rasulullah SAW sesuai perintahnya, tidak melakukan apapun. Rasulullah s.a.w. sedang berdiri salat memakai kain milik istrinya, murajil, murajil itu bikinan yaman. Walau meru'ani ketika Rasulullah SAW melihatku dalam keadaan beliau salat, menarikku ke mendekat kedua kakinya, kemudian ujung kainnya diselempangkan ke diriku, dan beliau ruku dan sujud. Sedangkan aku masih di kainnya, mungkin karena waktu itu dingin Rasulullah Sallam menyelimutinya dengan kain tersebut. Falma salama akbar tuhul Ketika beliau salam aku beritakan beritanya. Wasamiat katafran bima faalat Quraisyun. Suku katafran juga mendengar apa yang telah dilakukan oleh Quraisy. Itu pulang fanshamarur rajiin maka mereka pun berangkat menyingsingkan lengan baju mereka untuk kembali pulang ke negeri mereka masing-masing falam ma'a -masing. maka ketika pagi harinya karena itu kejadian di malam hari insarafa 'anil khandak rasulullah pun kembali meninggalkan khandak ke rumahnya masing-masing raji'an ila madinah kembali ke Madinah Wabah ussila dan meletakkan senjata senjata mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan berikutnya masalah perang Bani Qurayba bersambung dengan ini, yaitu ketika waktu menjelang duhur datang Jibril kepada Rasulullah SAW. Maretaziran di imamatih dengan memakai kain imamahnya dalam keadaan beliau di atas baglah baglah itu se-akhir bighal lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda dalam keadaan bighalnya memiliki pelana pelana yang dilapis dengan dibaj sebagaimana imamahnya juga dari dibaj فقالا أَوَقَدْ وَضَعْتَ السِّلَهْ يَا رَسُولُ اللَّهُ kata Jibril apakah engkau telah meletakkan senjatamu? mu wahai Rasulullah kala na'am iya faqala Jibril fa ma wada'atil malaikatus silah ba'idu malaikat-malaikat belum meletakkan senjata mereka dan aku belum meletakkan senjataku wa ma raj'atul an illa min talabil qawm dan tidaklah aku sekarang kembali kepadamu kecuali karena ingin mencari mereka kaum tersebut maksudnya Bani Quraizah suku Yahudi sang pengkhianat Inna Allah 'azza wa jalla ya'muruka ya muhammad bil masiri ila bani quraizah sesungguhnya Allah memerintahkan engkau wahai Rasulullah untuk pergi ke sana yakni mengepung Bani Quraizah fani aamidun ilaihim famuzalzilun bihim dan aku sekarang akan berangkat ke sana dan aku akan goncangkan mereka segoncang-goncangnya ini malaikat akan melemparkan rasa takut ke Bani Qurayzah memikin mereka goncang fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan fa adzana maka Rasulullah SAW memerintahkan muadzinnya untuk mengumumkan hayya 'alal jihad mengumumkan untuk berangkat kembali membawa senjatanya masing-masing. Man kana muti'an fala yushalliyanna al illa bi Bani Qurayzah. Siapa yang masih setia mendengar dan taat, maka hendaklah jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Karena waktu itu waktu zuhur. Jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah agar mereka segera ke sana dan segera solat asar di sana. <nun oliveises> Rasulullah jama'ah Rasulullah SAW. Ibn Abi Talib Ali bin Abi Talib berayatih ila bani Quraysh. Rasulullah SAW serahkan benderanya kepada Ali ibn Abi Talib beradzalallahu taala anhu. Wabtadar han nas maka manusia pun berkerumun mengerumuni Ali bin Abi Talib yang membawa bendera. Fasara Ali ibn Abi Thalib hatta idadana dana min al-husun sami'a minha maqala mendekat ke benteng Yahudi Bani Quraizhah Ketika sudah sampai di benteng tersebut Ali mendengar ucapan-ucapan jelek maqalatan qadhihah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Cercaan-cercaan ejekan ucapan yang kurang ajar terhadap Rasulullah Sallam. Faraja hatta laqia Rasulullah maka alikembali menemui Rasulullah Sallam dan menyatakan ya Rasulullah, 'La عليك أن تدنوا من هؤلاء الأخبث. Hendaklah engkau tetap di sini. Enggak perlu mendekat kepada orang-orang busuk itu. Jangan kau mendekat ilal Ahabith, Ahabith ini orang-orang khabis, orang-orang jelek kata Nabi lima mengapa adunnuka sami'ta minhum li adza sepertinya engkau mendengarkan ucapan mereka tentangku dengan kejelekan-kejelekan kata Ali qala na'am iya aku mendengar ucapannya enggak pantas lebih baik kau enggak, enggak dengar kau jangan mendekat na'am ya Rasulullah kata Ali bin Abi Thalib qala law ra'awni lam yaqul min dhalika shay'an Kata Nabi kalau mereka melihat Aku, enggak akan mereka mengatakan seperti itu. Ini enggak berani mereka berkata seperti itu. Falah Madanah Rasulullah Sallamin Husunihim. Ketika Rasulullah Sallam sudah mendekat ke benteng-benteng mereka, maka Nabi memanggil mereka dengan panggilan yang sangat jelek. Ya ekwanal kerada, wahai saudaranya monyet-monyet. Bahkan dalam riwayat Ikhwanul qirada wal khanazir, khanazir. Saudaranya monyet-monyet dan babi-babi. Ikhwan ingin nazuq, kenapa? Karena memang Yahudilah suku yang pernah dikutuk oleh Allah menjadi monyet-monyet, menjadi babi-babi. Yang Allah kutuk mereka menjadi qiradatan wa khanazir, sebagaimana dikisahkan dalam Quran. Maka mereka bangsa Yahudi ini ikhwan al-qiradah. Ikhwan al-khanazir. Karena saudara-saudara mereka dulu dikutuk menjadi monyet-monyet dan babi-babi. Al-agzakumullah. Wa'anzalah bikum nikmatah. Kata Nabi, wahai saudara monyet-monyet. Apakah Allah sudah membalas kalian? Sudah menimpakan pada kalian kejelekan-kejelekan? Kalau mereka menjawab. Ya Abul Qasim Ma kunta jahulan Ya Abul Qasim Engkau tidak bodoh Artinya engkau tahu Apa yang pernah menimpa kami dulu Ini dia sadar Bahawa mereka adalah bangsa yang pernah dikutuk Pernah diadab Pernah dihinakan menjadi monyet-monyet dan babi-babi Mereka sadar itu Sehingga ketika ditanya Belumkah Allah timpakan pada kalian Azab Bencana Balasan mereka hanya menjawab, engkau tidak bodoh, Wahai wahyabul Qasim, engkau tahu jawabannya. Walan ma'atar Rasulullah SAW bani Qurayyutha Nazala ala biirin. Ketika Rasulullah SAW sudah mendekat ke benteng mereka, Rasulullah SAW singgah di sebuah sumur dari sumur-sumur mereka, minnahiati amwalihim di dekat harta mereka yang dijuluki dengan bi'r an sumur anna. Watala haqa nas, maka manusia pun berkerumun di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi menjelang isya al akhirah. Karena kadang-kadang maghrib juga disebut isya. Sehingga kalau isya al akhirah adalah isya yang kedua setelah maghrib, isya. Ah. Datang waktu isya Beberapa sahabat dalam keadaan belum salat asar. Mengapa? Karena mereka mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalliyan ahadukum al-asr ila bi Jangan sekali-kali kalian -kali salat asar kecuali di Bani Qurayzah. Fa <tuh> shaghalahum <-tuh> ma lam yakullahum min hubd fi harbihim karena mereka tersibukkan untuk segera membawa senjata dan perlengkapan perangnya untuk menuju ke Bani Quraibah maka sampai di sana Aisyah dalam keadaan belum sholat asar di perjalanan sudah masuk atau mendekati maghrib ada yang berkata kita sholat asar sebentar lagi waktunya habis mereka menolak dan berkata tidak Aku mendengar Rasulullah S.A.W. menyatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka mereka bersikeras tidak mau salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ikhwan Ibn Ibn A'azakumullah. Hatta ta'tu Bani Quraidah. Sampai mereka mendatangi Bani Quraidah. Dan mereka salat asar setelah waktu isyak. Qala fama'abahumullah. Tapi mereka tidak disalahkan oleh Allah dan tidak dicerca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam famaa aabahum Allah بذلك fi kitabih tidak dicerca tidak disalahkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Qur'an wala annafahum bihi Rasulullah dan Rasulullah pun tidak menegur mereka karena mereka tidak salah mereka berpegang dengan nas berpegang dengan dalil dalilnya berkata jangan salat asar kecuali di Bani Qurayzah Akhwan ibn na'azukum waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan di kalangan para sahabat tadi sama sekali tidak menjadikan mereka bertikai. Perbedaan tersebut tidak menjadikan mereka kemudian bermuzum-muzuan. Yang satu berpendapat Rasulullah sallallahu berkata seperti itu agar kita cepat, itu saja. Tetapi kalau sudah waktu asar hampir habis, ya sholatlah Yang lain mengatakan tidak. Tekstnya mengatakan jangan salat asar kecuali di Bani Qurayrah. Maka apapun yang terjadi. Saya akan salat asar di Bani Qurayrah. Sesuai dengan perintah. Yang ini tidak disalahkan. Yang itu tidak disalahkan. Yang ini tidak dicerca. Yang itu juga tidak dicerca. Dan sesama mereka pun tidak saling bermusuhan. Dan saling bertikai. Walhamdulillah. Demikianlah keadaan umat Islam. Di masa Rasulullah Alaihi Wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 laila. Rasulullah dan para sahabatnya mengepung Bani Qurayzah 25 hari. Hatta jahadahum al-hisar hingga pengepungan itu menyusahkan mereka Bani Qurayzah. Seberapapun mereka menyimpan makanan mereka, seberapapun mereka menyimpan perbendaharaan mereka, setelah 25 hari akan habis. Atau menipis. Wa kaza Allahu fi kulubhim ruh. Ditambah lagi Allah telah melemparkan di hati mereka ru'b. rasa takut. Dan juga malaikat-malaikat tadi seperti ucapan Jibril, Alaihi Salam, mengatakan anak uzal aku akan berangkat ke sana untuk menggoncangkan mereka sehingga mereka goncang takut, gelisah, sempit. Doaqtil ardu bi marhabat terasa sempit bumi ini yang luas. Waktu kana huyayim ibni aqtub dikelamah bani quraish dan tokoh dari bani nadir yaitu fuyayim ibni Akhtab. masuk bersama bani quraish sesuai dengan janjinya aku akan bersama kalian. Fihesbihim di benteng mereka. Heina rajaat anhum Quraish wa ghatafan Ketika Quraish sudah pulang Ghatafan juga sudah pulang Maka huyai masuk ke bentengnya Bani Quraia Wafaan li Kaab ibn al-Asad Menepati janjinya yang dia ucapkan kepada Kaab ibn al-Asad Bimakana ahadahu alaih Yang dia pernah janjikan kepadanya Falamma bi bianna rasulullah sallam ghair munsarifin anhum Ketika tokoh-tokoh Yahudi ini sudah merasa yakin bahawa Rasulullah SAW dan para sahabatnya enggak mungkin meninggalkan mereka akan terus mengepung Hatta yunajizuhum sampai mengalahkan mereka maka Kaab Ibn Asad tokoh Yahudi tadi berkata, Ya Masharul Yahud, wahai orang-orang Yahudi, Qad Nazal bi kuminal Amri Mata Raun sekarang sudah terjadi bagaimana apa yang kalian lihat wa inni 'aridun 'alaykum khilalan dan aku menawarkan pada kalian tiga pilihan fa khudh ayyuha silakan ambil apa yang kalian suka qalu wa apa tiga pilihan itu qala berkata dia nutabi' hadhar rajul Penasaranku, pertama kita mengikut ajarannya, kita mempercayainya dan kita beriman kepadanya. Wallahu laikatubayyinalakum an-Nahulain Nabiun Mursal. Sungguh sudah jelas bagi kalian bahwa dia adalah Nabi yang diutus. Wa an-Nahulal-ladhi fi kitabikum dan sudah jelas dialah orang yang kalian dapati di kitab-kitab kalian fa tu'minuna ala dima'i fa ta'manuna ala dima'ikum wa amwalikum wa maka berimanlah padanya kalian mengamankan darah kalian kalian mengamankan harta kalian kalian mengamankan anak-anak kalian dan kalian mengamankan istri-istri dan wanita-wanita kalian dengan memilih poin pertama wala la hukmat tawrat abada kata orang-orang yahudi tadi kami tidak akan meninggalkan hukum taurat selama-lamanya wala nastabdil bihi dan kami tidak akan menggantinya dengan selainnya maka berkata lagi ka'f Ka fa idza abaytum alayya hadhihi fa halumma falnuqtal falnabtul abna'ana wa nisa'ana tsumma naqshat ya muhammad sallallahu kalau enggak mau yang pertama Pilihan kedua Pilihan kedua adalah Kita bunuh anak-anak kita sendiri Kita bunuh istri-istri kita sendiri Dan kemudian kita menyerahkan diri Sehingga kita mati dengan terhormat Anak-anak kita tidak jadi budak Istri-istri kita tidak menjadi budak mereka Tumanak rujilan muhammadin wa ashabihi rijalan musallitainis suyuh kita jalan menuju Muhammad dan kita serahkan leher-leher kita pada mereka. Lamnatrukwaraan takalan kita tidak meninggalkan di belakang kita kesusahan pada anak-anak kita dan istri kita sudah kita bunuh semuanya. Hatiyakum Allah binana wabain Muhammad sampai Allah menghukumi antara kita dengannya. Fainnahlak nahlakulamnatrukwaraananahsalan. Kalaupun kita binasa kita binasa dalam keadaan kita tidak meninggalkan turunan sama sekali yang tidak kita khawatirkan. Ini khawatir kalau kita mati ada anak-anak terlantar, ada istri-istri terlantar. Karena kita bunuh semuanya, aman. Gak ada orang-orang yang kita khawatirkan. Wa inna thawar fala amri lanajidan dan nisa wal abna. Atau kita lawan sebisa kita. Qalu naqtulhaula al-masakin dijawab oleh pengikut-pengikutnya dari Bani Qurayzah. Kita bunuh haula al-masakin, orang-orang yang miskin ini, orang-orang yang lemah ini, anak-anak dan perempuan. Fama khairu aish ba'dahum, sungguh tidak ada kebaikan kalau tidak ada mereka. Qalu fa in kalau kalian menolak juga pilihan kedua. Fa inna la sabt malam ini adalah malam Sabtu. Wa inna hu a s a a ni aku na Muhammad malam ini malam Sabtu. Dan aku menduga Muhammad dan kawan-kawannya akan melalekan kita mengira kita enggak akan berani melanggar hari Sabtu. Fa anzilu la alana nasiibu min Muhammadin washabhi maka kita Serang mendadak. Bisa jadi mereka terkejut. Dan mereka tidak tahu. Kalau kita akan menyerangnya di hari Sabtu. Apa jawab mereka? Jawab pengikutnya. Nupsid sabtana alaina. Kita melanggar hari Sabtu. Kita merusak hari suci hari Sabtu. Wa nuhdis fihi malam yuhdad. Dan kita mengadakan sesuatu yang tidak pernah diadakan oleh nenek moyang kita sejak dulu. Mankana qablana illa man qad alimta. Tidak pernah dilanggar hari Sabtu ini oleh siapapun dari orang-orang terdahulu kita. Kecuali yang kalian sudah ketahui. Apa itu? Yang dikutuk menjadi monyet-monyet. Faasabahu monyet. <tuh> <tuh> ma lam yakfa alaika minal masyuk dan kalian tahu bagaimana Allah timpakan pada mereka yang melanggar hari Sabtu dari al-masxu al-masxu perubahan bentuk muka. Alam ma batarajul minkum mundu waladatuhu ummuhu lailatan wahidatan min ad-dahri haziman. Ia berkata sungguh tidaklah seseorang dari kalian sedang dilahir, sejak dilahirkan oleh ibunya tidak pernah semalam pun dari masa hidupnya merasakan yang seperti ini, gelisahan yang sangat kesempitan yang sangat ketakutan yang sangat. Thumma inna ubatu ila rasulullah, abat ilaina abul babah ibn abdul mundir ina fi amrina. Diutuslah kepada rasulullah seseorang meminta. Utuslah kepada kami abul babah. Ibn Abdul Munzir agar kami bermusyawarah. Far salah Rasulullah Sallam ileihim maka Rasulullah pun menyerahkannya, mengutusnya kepada Yahudi. Falam Raa'uqama ileihir rijal. Ketika datang berkumpullah orang-orang Yahudi. Wajah syaileihin nisa kusibyan yabkuna fi wajhe datang pula anak-anak, datang pula para wanita, semuanya menangis. minta tolong. minta keringanan dan seterusnya. faraqqalahum wa qalu maka mereka pun maka beliau pun kasihan dan kemudian berkata ya abul baba atar an nanzil ala hukmi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qayy apa pendapatmu apakah kita Mengalah untuk dihukum oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata, "Nah, iya, tidak ada pilihan lain kecuali menyerah dan minta dihukum oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Wasyarat biadhihi ilah halkihi an-nahudzabah. Sambil berkata, "Iya, akan menyerahlah pada hukumnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Artinya hukumnya bunuh. Qala Abu Lubabah fa wallahi mazalat qadama'i an hatta 'ariftu anni qad khantu Allah wa Kata Abu Lubabah, sungguh. Aku belum beranjak dari situ, kakiku belum berpindah, aku sudah merasa kalau aku berkhianat. Hanya dengan kalimat tidak ada pilihan lain. Kecuali tunduklah pada hukum Muhammad. Ini membocorkan rahasia. Ini hukumnya. Bunuh. Abu <tum> Kemudian Abu Lubaba pulang kembali. Walamnya ti Rasulullah SAW tapi tidak mendatangi Rasulullah SAW. Hathar tabato fil masjid ila amudin min amudihi. Tidak ke Rasulullah Sallallahu tapi ke masjid mengikat dirinya di tiang masjid. Wakala kemudian berkata, La Abrahu makani hada hatta yatu ba alaiyya min Sungguh aku gak akan beranjak dari sini sampai aku tahu bahwa aku diterima taubatnya penyesalanku. Wa hadhu Allah dan aku bersumpah kepada Allah. Allah atau bani Koredo abeda. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku tidak akan menginjak lagi tempatnya bani Koredo selama-lamanya. Walla arofi biladin kuntul Allah wa Rasulahu fihi abeda. Aku tidak mau menginjak dan tidak mau melihat tempat di mana aku mengkhianati Allah dan Rasulnya di sana selama-lamanya. Aku tidak akan melihatnya. Aku tidak akan menginjaknya. Ekhwan ibadina azza wa hanya isyaratkan dengan tangannya ke lehernya. Walamma balagho Rasulullah ketika sampai berita Abu Lubabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi dan Nabi telah merasa kok lama sekali Abu Lubabah Kemana dia? Maka disampaikan, amma innahu law ja'ani laastaghfartu lahu. Kata Rasulullah SAW, sayang sekali. Kalau dia datangnya kepada aku, jangan ke masjid. Aku akan mintakan ampun kepada Allah SWT kepadanya. Atau untuknya. فَأَمَّا إِذَا فَعَلَ مَا فَعَلْ فَمَا أَنَا بِالَّذِي أَطْلَقَوهُ Kalau dia lakukan apa yang dia lakukan, maka bukan aku yang melepaskannya. Tetapi biarkan sampai Allah yang melepaskannya min makani, hatta yatub Allah alaih, sampai Allah menerima taubatnya. Kalau datangnya kepadaku kata Nabi Aku akan mintakan ampun pada Allah Tapi kalau datangnya ke masjid dan mengatakan kepada Allah Ya Allah Kalau aku tidak akan beranjak dari sini Sampai engkau ampuni Maka kata Nabi Aku bukan aku yang melepaskan Sampai Allah Yang menurunkan taubatnya Diriwayatkan dari Ummi Salamah Bahawa Rasulullah SAW Tiba Ala Abu Lubabah. Diriwayatkan dari Ummu Salamah dari Rasulullah SAW bahawa Nabi pernah berkata, setelah itu tiba ala Abi Lubabah, sungguh telah datang kebaikan pada Abu Lubabah. Kata mereka, kutu, apalah ubashirhu ya Rasulullah? Bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada Abu Lubabah? Kalabala, insid, silakan. Kalau koma. Fa qamat ala babi hujratihi maka langsung dari kamarnya dia buka pintunya langsung berbicara wa zalika qabla an yadhrib alayhi alhijab dan itu terjadi sebelum diperintahkan untuk berhijab keluar dari pintunya langsung mengatakan absyir ya abulubabah bergembiralah wahai abulubabah Fakarat Ya Abu Lubaabah Absir Fakta Allahu Alaihi Wa Abu Lubaabah Gembiralah Sesungguhnya Allah telah mengampuni dan telah menerima taubatmu. Demikianlah yang diberikan Azza Kalau ada berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berita ayat yang turun yang mengembirakan maka para sahabat semangat untuk menyampaikan bahkan istri-istri Rasulullah sallallahu semangat ingin menyampaikan ya Rasulullah boleh kau segera sampaikan sampaikan kalau kau mau maka disampaikan dari balik pintunya atau dari rumahnya dengan kalimat absyir ya abul baba faqad taballahu qalat fasara an-nas ilaihi maka manusia pun berdatangan melepaskan ikatan abul baba وقال لا والله حتى يكون الرسول صلى الله kata Abu Lubabah tidak demi Allah jangan lepaskan sampai Rasulullah SAW sendiri yang melepaskan ikatan ini kalauma marra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Lubabah ketika ingin salat subuh lalu melihat Abu Lubabah masih terikat maka Rasulullah sendiri yang melepaskannya kalau Ibn Hisham berkata Ibn Hisham Abu Lubabah murtabitan biljid'i sitilayalin Abu Lubabah terikat di tiang masjid itu sampai enam hari taktihim ra'atuhu didatangi oleh istrinya di dalam setiap waktu setiap waktu salat fatahulluhul salah dilepas untuk salat Setelah salat diikat lagi oleh istrinya. Tumayyadu fayratabituhi biljidri. Kemudian kembali diikat lagi. Datang waktu salat, datang lagi istrinya, melepaskan untuk salat. Salat diikat kembali sampai benar-benar turun wahyu yang menerima taubat Abu Lubaah. Malam asbahu nazzalu ala hukm rasulillah saw. Maka ketika pagi harinya mereka pun menyerah. Banu Qurayyah. Ya dan meminta dihukumi dengan hukum Rasulullah Sallallahu s.a.w. Fata wathabatil awz faqala ya rasulah innahum mawalina dunal khazraj. Ketika mereka sudah siap minta dihukumi. Bersegeralah datang orang-orang awz. Dari suku awz. Dan berkata innahum lawawalina dunal khazraj ya rasulullah. Panikureza itu maulak kami. Yani orang-orang yang bergabung dengan kami dulunya, bukan maulanya orang-orang khasrach. Waghfatafi mawali ikhwanina bil amsi, maqad alims. Kemarin ketika engkau menentukan tentang suku banyak Yahudi yang lain, engkau hukumi dengan orang-orang dari mawalinya sedangkan sekarang bendekoroh mawalina wa qad kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qabla bani quraidah qad bani qainuq sebelum bani quraidah pernah kejadian bani qainuq wa kanu khazraj dan mereka itu bergabung dengan khazraj fanazalu ala hukmi maka di oleh khazraj sedangkan ini Bani Qurayzah adalah mawalienya kaum Aus maka Aus meminta kami saja yang menghukuminya fataalahu iahum Abdullah ibn Ubay ibn Salul fa lahu falamma kallamatul Aus qala Rasulullah sallallahu ala tardawna ya masharul Aus an yahkum fikum rajulun minkum yang datang dari suku Aus dan yang bergabung dengan Aus adalah Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya Rasulullah biar kami yang menghukumi mereka masih dalam saudara kami sendiri mereka masih kerabat kami sendiri dan seterusnya dan seterusnya. maka Rasulullah SAW menyatakan maukah kalian untuk aku tentukan seorang dari kalian yang akan menghukumi Bani Quraillahu Rajulun Minkum dari kalangan kalian sendiri maka mereka pun rizu tentu ya Rasulullah siapa dari antara kami yang akan menghukumi kalau Rasulullah SAW fazaka ila Sa'ad Ibni Mu'ad hukumnya diserahkan kepada salah seorang kalian yaitu Sa'ad Ibni Mu'ad wa <tentu> kana Rasulullah SAW qadja'ala Sa'ad Ibni Mu'ad pi khaymatin limraatin min aslam Sedangkan Sa'ad ibnu Mu'ad masih dirawat di kemah perawatan milik seorang wanita dari suku Bani Aslam, yuqalulahu rufaidah, yang dipanggil dengan nama Rufaidah di masjidnya, karena tudawi al Jorha dalam keadaan sedang dirawat lukanya. Watahtasipinasiha ala khidmati mankah nabihi dai ahmin al muslimin dan memang wanita ini menyerahkan dirinya untuk mengurusi semua orang-orang yang terluka atau orang-orang yang tidak memiliki family yang bisa mengurusinya. Wakanat rasulullah sallam kata liqomih hina asabahu sahm bil khandaq ijaluhu fi qiyamatir fayda. Memang rasulullah sallam yang memerintahkan. Ketika beliau terluka di Perang Khandak Kata Nabi Rawatlah dia di kemahnya Rufaidah Jadi kemah Rufaidah ini Seperti klinik Seperti rumah sakit kecil Siapa saja yang sakit dan sebagainya dibawa Ke tempat tersebut Hatta a'udahu min qarib Kata Nabi Supaya aku bisa menjenguknya Dari dekat Karena di dekat masjid tempatnya berarti di dekat rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani maka ketika ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Mu'ad dibawalah. Dipapah Sa'ad bin Mu'ad oleh dua orang karena sedang sakit. Pomu bangunlah kalian pada saat, bangun untuk memapahnya. Berarti bukan bangun untuk menyambut seseorang Tapi bangun untuk memapahnya karena dia sedang sakit Maka dihukumi oleh Sa'ad Ibn Mu'ad Radhiallahu ta'ala Anhu InsyaAllah kita akan lanjutkan Pada pertemuannya akan datang Bidlahi ta'ala Surahankallahum bihamdik Asyadu Allah ilaha ilaha antasakul kawatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh